ده ده ملاوی دو پتایت ساته ای اشاغه دی سنت که ست ایند سیژیز مرکز دکان نمبر تاییس ابتو رحمت لازان از دی مین چوک جنگیر رو سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301 په حدیث او ذکر شویل او په کاردار چې مسلمان د آخريش په ټوله وبس په عبادت کې تیری کنه خپل او پکې راش پر ازي او خصوصا چې کمه د رمضان هغه روزي د آخري چې هغه طاق دي مو تعالی نو پاګي کې خصوصا نو عبادت پکارو قران کلاو ته نو افل ذکرنا انزل الملائکه نازلږي ملائکه ور روح فيها او روح جبريل امین په دې کې دا ذکر په خصوصیت سره وکړه یا سو دا چې روح نمراسه بلکسم سم مخلوق دې په دا غش په کې به د نارتب هم په کوم درد دې ملکل امرن هر یو ضروری کار باندې چلای پیسې لکی کړ او اګي ته حواله چا سوي کې راغه راځي دنیا ته سلامون داشپا دسلامتی دا ادا هي حتا ما طلعي الفجر دسلامتیار دا داشپا تردی پوری چوخی جی صبا تر صبا پوری ادا ما خام دا واخلی دانا چشپکی چطی او ساتتنو اگه با یا نورشپنه دا نتولشپنه دا تر صحر پوری فجر پوری نخل خداوی جناسا با پڑک شو ارسه که دی دروگ جوڑی اولی دا دروگ ندیسه ازی با اللہ دبوسنو که داولی دی دروگ جوڑی چزا پاسی نو پڑک شو اب یا تیارشوه اغې شپه باندې ټولر تر ساره پورې ورنایخه سورۃ البینه نزول کې بس د سورۃ الطلاق نه مخکې سورۃ کې عظمت د قران شو د سورۃ کې زجر دی د څو د قران نماخالې یا مخکې عظمت د قران ذکر شو دلته کې نعمت د رسالت ذکر کې چې پیغمبر علیه السلام داوود سورۃ الذجر والتخويف یا نعمت د رسالت بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا ذا زجر دي باولك نذئا غسان كافراند من اهل الكتاب اهل كتابنا من اهل الكتاب والمشركين اهل كتابنا والمشركاننا منفكين من اكيدن كيدو كفروا شركنا حتى تاتيهم البينه تردي بوره شرع ديتا واضح دليل بينه وتراغلا قران يوهو مشركانو دا عرب وجاهلان چاغي خبرو نه اوري دا انتهائي وجهل کي ارتاو او بهي طرف ته اهله كتاب نه غيوندير سرکش شيو دي قومن ته حاجت ده ديو چې اور ډير لوی بادشاہ را شو دي مجبور کي اوس اسلا ونه وکي يا وته اور ډير لوی ولي را شي يا پیغمبر را شي بل سو دي خلا بالکل نشي کوله دا غيچ پکم جهل و تبايه کي پراتو نو الله به اگر رحم و پیغمبر و تراوله کو اديو مر مانیو نګورا پکار داوا چې داغه پیغمبر دراتلو سره دا قران دراتلو سره دې داغه خلک پر او شرک نه باندې شي وکنه نګورا باندې شو نبی یو سوال راته شرا بعض باز خلکو په ایمان راول او راغليو قران وې ندی لم يكن الذين كفروا نو معنا ته ګورن خپل بخپل زده شي ندی اگسان جکا دی لا لکتابنا والمشرکین الا مشرکاننا مل فکینا تول بندیدن کی در خلق بکر هغه اسلام قبول کو خر توله ند بندیدن کی د شرک او د کفر له څو پکلاغه شر در پکګلک دی تر دې pore چراغ لا د تبیین پکار دي چوس خو دې دا غینا بس وانا حد عنات خنوز کنا او عظمت ذکر کړي د رسول دی صورت کې مکه د قران عظمتو لو کے دے رسول ذکر رسول من الله اے سر رسول ترضا اللہنا یسل صحف مطہرہ لولی اگا پانے پاکے لولی پدیوانے اگا پانے مطہرہ چا اگا پاکے کڑشوی بران قران چ پکمو پانو کی کڑشوی اگیا دی صحف یعنی قران مجید چڑے ر پاٹ دی فیھا کتب پاګه کې مزامين دي ډېر محکم پاګه کې کتابونه دي محکم څنګه پدې صحبو کې دي پرانبالو کې کتابونه دي نو یو خدامانه چې او کنه محکمونو کتابونه چې سم مزامين او خبره د ناګه پدې کې راوستلې راګر کړي دي پکې یاد کوتوب نمرادو مزامين د قران دي لولوي مزامين او یاد کوتوب نمرادو سورته لري جر سورته نه لږه سېو کتاب دې پورن او قییمه محکم <تصفيق> او مضبوط نورستو زجر ذکر کوي چې دا دي خلقوله په کې اختلاف وکول په کې تفریق پیدا کړل زجر دے په تفرقه باندې وما تفرق الذين اوت الكتاب او جو داینه وکړي اختلاف نو وکړي تفریق نو وکړي اي خلقو چې ورکل کتابو الا من بعد ما جاءتهم البینه مگر بس داګه نه چراغ لدیتا <تصفيق> واضح بیینه واضح دلیل او چې پیغمبر دې قران دی دا جواب وکه چې لیکتابه شک نه نکړي دا جدای اختلاف جکړو نه دا, دا شک او شبېد وجه نه نا دا د زدو د عینات د وجه نه کتاب شراي خو شبها شو دا په زدو باندې ولر لیکه زکه دینه راځي اورست د دین اوامر ذکر کوي رد شرک فی العباده او دا شانته اس بعد رسالته انزال کتاب چاغه خلق ډیر محتاج ها ډیر سخت احتياج د خلقو اګه تا دا کتاب ذکر کړه وما امر ا حکم نو شوي دی تا الا لي الله مگر د دې خبرې چې عبادتو کده الله مخلصین له الدين خالص کون کی اغلره دین حنفا چه پلار وی د ابراهیم علی السلام حنفا روان وی پلارده ابراهيم عليه السلام هغه حنيفه کنا چدي انده پلاروان روان شي نه پاكي او بچدار قسم شرک نه و يؤقيم الصلاة و يؤتي الزكاة او ادا دي کي زکات او ذلك دين القيمه او ذات دين مستقم دغه محکم دين نن بده قران کي پروت دارا غل لري کله ابلې کي لري خبر وځي د عبادت او ذکر دی چخلک ډير مستاجو دي تا لګوره چلاګ نه د هر خلکو په ظالمانو انکار او تغزیب وکړه روستو زجر دي باغیان ولا چې دین انکار وکړه ان الذين كفروا من اهل الكتاب يقيننا غسانج کافراند د اهل کتابونه والمشركين ادمشرکانونه في نار جهنما بورج جهنم کې وای خالدين فيها امشبي باغه کې اولئکهم شر البريه دا خلقو ډیر بد د مخلوق نه بدترین دي په کې غور کدا کتاب اغستوي نبیه بدر بهترو ودي کتاب ورځو تکزييب وکو ندي انتهائي بدرين بريه مخلوق توي او دي داغين بدرين دي سارونه لاندريسا روستو بشارت ذکر کي مؤمنان الله مفصل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لكننا خلقنا ايمان و اعمال نك نیک سم جمع کي ذکر کړل ولائگهم خير البريه دا ددي غدي د مخلوق نه ټول مخلوک تردي دره جووره جذا او هم دریم بدلي ددي د خپل در سره جننا توعان جنتونې د همه شوالي اوستګنی تجر من تخت هل انهارو چبيې بلند د داغنه نورونه خالیدي نه في ه اادده همهشبوي پاغې کا میشا ررض الله عنهم هم وان ضاابوي الله ددي نه عاد به ضاوي داغ نه من خشي عرابه دا د ا چا دانه امتون دي چې هريګ د خپل ربنا اچو يا ريدو نو زانه د تخزيب نه بچ او عبادت د هغه خالص هغه د کتاب او د هغه د نعمت چ پیغمبرو قدر وک اچ ير پک نه نه غی لسبه د نور کی خه سوره زلزال نزول کې پس سوره النسان مخک ترغیب ذکر شو اتباع رسول ته او د قران نو دې سوره ته د تخويف ذکر کړي او خروي دا پاردو منکرینو یا مقصد صداقت دا رسول ذکر شد ندی صورت کی بیثبات کې دا قیامت دعوی دا صورت ات تخویف الوخ صورت کی مختصر دو خبری دی ایمان بالآخرا او احوال د خلقو پا کې او تفصیلا با پاکی ذکر کی مختلف احوال لکن وقوع دا زلزالو جزلزل برازی او اخراج د اسقال چبوجن برخګار شيرولي تعجب د انسانو او تحديس د زمکي صدا به خبري کې حال به بیانې دغه شانته تشثير د خلق چټول بتاسنه سجدا جدا او ملاقات د انسان خپل عمل سره بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلۃ الارض زلزالها کلا چوجل کول شي داسمکا پجلکه دود دې سره <تصفيق> واخرجت الارض اثقالها اور او رو ببا سید ازم کا بوجن خپل سمره بوجنه چ بدی کیدی کمڑی بکيري کی هغه بومړه با بار کی کمالুনা خزانه دولتونا او قیمتي زوزونه بکيري ناغه بومړه ویلي قیامت پروز بدا سر زرني دي ادا سيزونه دغه شانته به غره خور ډیرو په لار کې پراته سوک بہت العز کینہ سو بہت لاست کینا ویګا د پکار غنره راځي او قال الانسان ما لها دریم حال او وی دا انسان چې څو شو دې دا په دې څه لوشو چې واځل کېږي او بل خو ارصبار روښتل دا انسان په حیران شيخه او بلخوا خو په دې تونسوږي کنه چې دا غمال دا ولادت چې موږ په یو بل سره جګړې او <سادت> په ساده نه کول نه نه کې پزمه کنه پروتې سو <سادت> توګوري <سادت> <سادت> دا به قیامت قیمت پر د منظر شو دومرري چې خیاې نا بوت لاس ک نو ګرانه به ځکه انت روب دی انت یاره ده پا رو باندې که نه یوته حد اخباره په دغ رو باې خبرې به کوې کوی به دازمهکه اخباره خبرې خپلی دا به و که نه پلان ک را باندې موز کړی دی ه پلان کې را باندې بد کار کړ جوواري کړړ کړوه ا بل د چې د مو کوو بعدت کوو داډ سامس نګه دم خبرې کې خبر قیمت کې جهر چې مقرنو موزونه او بعدتونونه ذونونه کو چې د مک با د بیا خبرې کېدي سرري کړي تو حد اخباره بيع وختپل خبرې او حالات بیا ف دیو جا چراستا واهې کړي د دېتا حکم کړي دېتا شو آیا اته قدم په کې وا چی له ګیا به یو می دې یصدرنا استاتا تاګ روز باندې یو معنی خدا چروب دې لا خلقو ډلې ډلې اشتااتا ډلې ډلې بروزی نو دار چخ په لډله کله ګنا د ګنانګار سره مجرم مجرم سره کنه او یو ګناواله خپل مناسب بل ګنانګار سره د ډلې بی <تصفيق> مومنان دا مومنان دا صرا او بل یوم ایدن پا دا واپس باشد خلقو اشتا تا دل دلی دل جو خوا جنتیان بل خوا جهنمیان لیو رو اعمالهم اول معنی صرا لگی چو خودلی شدی تا اخبر عملنا نتاس بدا ازان زندگی راوستیش محشر تا چو اخبر اعمال و تا اخبر اعمال و تا اخبر اځه مان اجازه چې چې دا غزه را واپس شي د حساب کتاب نه نبيات چې د خپل عملونو هغه نتیجه و توخولي شي عمل نمرادو دا غي نتیجه دا غ جنته یا جهنم دي ليو را اعماله چوخولي شي دا دانه نتیجه د دې عملونو فمن عمل مسقال ذره خير يره پس هغه کو چې عمل کو برابر دی وي زره خو نو به نه چاچا عمل کو مت قال ذره ذر برابر دیوې ذره برابر خیرن غرا عمل نیک یره او بووینه هغه ومي عمل مت قال ذره شر يره هغه چاچا عمل کو برابر دیوې ذره باجو شرر نا كان عمل يره نو بووینه يره چ څنګه عمل دل تکړه دنو هغه شان به نتیج تل توبين په بشدا دما عمل په دې کې دورا يا اخلاص وي دورا زه او طاقت او جسون غیر ان راکنه بیا وبکه نو سنشت کنه د دې وجه سوچ پکاره د خپل عمل باندې چاغه صحیح فلش اول په عقیده او بیا په عمل هغه دې کې د کوتایو کلو بیا قرانه نصرت کې تخویف او اوخروي او هر انسان ته د ترغيب او عمل کي هسته چې بیا لاږه اجر او ثواب ويني کنه سوره العادیات و نزول کې فص د سوره العصر نه مخ کی تخویف ذکر کو دی صورت کې ساجر دی یا مخ کی تذکرہ د قیامت و دل ته ترغیب دی جهاد ته دا. داوې د صورت از زجر بعد التخویف مخ کی تخویف نو دی صورت کې بس اور او ساجري دغه شان ته ساجر مون کېنولا او تشجيع علی القتال دا درخه چې هغه سونو تا کنه دنیا کې بل مالکو پاگی باندی لگونتی خوراکو کی خیالیو ساتی نو بیتول اروس غلی مند تیوباسی نو دی انسان تاوی چه انسان تو اللہ مول کلی که نا اطال ار ضررت پورکلی نتا تا چلا یاد جهادو یاد بل عبادت وق راشی نو تا لٹ شوی افتان سنکی گی راش اصول تاو گولاگی سمر مند وی سمر حمد کلی سمر زن کلی او بل قول داه چې د مجاهینو ونهتهګوره انسانه ته د خخبررد د نامتونونه نا شکری که نه اوغ سپ ل خبره بانندې نوراشه دسونه حالتهګوره چې د الله د دین د بالاغې ومره کلیږې سومره ځانټړی کوي سومره حمت کوي حال وګوره داغې نو ترغب د ال القتالله دغه ذکر کوي د غضو او د مجاهینو چکم غذا والا خلق دے مجاهدین او زجر دے په صورت کې په محبت د خلقو دنیا سره چمال دولت ښه کړې بسم الله الرحمن الرحیم والعدیات ضبحا غوادی اغاصمنا غلیدون کې دی په आवाज د سینې سره العدیات اغیاسن توې چې اغمړنده وي انتهائی تیز اغا زغلیدون کې اسنه غوادی ذبحا چې د سینې نه आवाज هم هم کوي دا چې سنې په دې کې دي ا د سینې نه د طاقت او د زور आवाज وزي فلموريات قدحا پس ګوادي غاصونا چې نوستن کې ورلار پټوکر سره پپو سره موريات اګه ته وی چا داور بسري الوزي انلنج لګې دي لې وتګ او په دا سه شغله والا یا غټو کمن دا وي نو ځپونه دا سه بسري وزي قادحن فخو وحلو سرجه قدم دې او ټاپ لگي راغه سره د خپل په سر یېلو دې دا د وچه طاو د تیر است نه خره صبحا تسلط اچون کې حمله كون کې په دشمن باندې په وخت د صباح کې مغيرات ستوي چې حمله کوي لوټه چی سبحان په وخت د صباح کې او غسري ذکر کوي چې دا نه خره دی دا چ دا ډیر بهادران دي لا چې کوم کسان په سوار دي دی. ډیر بهادران دي ولي د شپې په وقوم باندې حمله کول دا د بوذل نه خلا او چې په سبا کې په ورزې له وخته پرانایې کې نداء د شجاعت او د بهادرې نه خلا نعسن وال توغور مجاهدين سمجه نبی له سلام الله وعلى صحابه او معموده چې په سبایي کې پرانایې کې په تاسو وخت کې حمله وکول فاذرنا به نقع رسول طيبه دغه وخت کې خاورو لره جوړولره د سار وخت خدا سي چې پر نو د لري ندو له چ تکي او دا اسونه په دغه وختونو دړي وچتينه پوشک انت دا سمسنري کنه او ډير به حاضر ديخه فواسات نبي جمعا پس نوزي په دغه وخت کې په فوج د دشمن کې جمعا د دشمن په فوج کې نوزي اټول ولا تتر بتر کې فواسات نبي نوزي په دغه وخت کې دغه فوج اولخ کړ د دشمن کې استه وګره مالک په چاړه خول و وخيفخروا لي وبيسکولني وطوقر دشمن په صفونو کې نه وزي دا دشمن حیران کړي چې دا څنګه تاسو نه انسان له خبر را لګنا ان الانسان لربه لکنود یقینا دا انسان د خپل رب د پاره خامه خانه شکر بس خو چروانه دنده نه ده لکنود دیر نه شکر ده کوي انسان وانه علی ذلک لشهید دا خو انسان مرز ده کوي چې نه شکر ده د دا مرض شو رو به سبب ځکر کې چې دا مرض راغلی د س خ پهې خپله نا شکرې په خپله ګوادي نه الله ذلكهله شهید د یه او یقینا دا انسانو په د خپله نا شکرې باندې خامخه خبردار دی ګوادي ذلكه دته پتهلهدي پ خپلو مو چې د شکرې او یقینا دا انسانو حال ذلكه په بهادې داسنو باندېلهشهید خاامخه ګوادي. څخه لستور کو باندې دی انسان دې دي چې داسونه غلي کې وکنه ټیک شو او درې وانه علا ذلک شهید او یقینا الله باکو په دې باندې خامخ غواړي د انسان دانا نه مننه او معلومه ده د د حال نه خبر ده وانه له حب الخير ل او یقینا دا انسان او محبت د مال کې ډیر سخته ده ځکه نه تدي وخت نوا تدي رو پر زو کتا ردنیو پیسہ وسترې جیبنا له حب الخير له شديده دير ير مال په محبت کې د جهاد په موقع کې باندې لګي اريونه اديخه او کنده خو خاص انسان دي او شیکم مؤمنان دي هغه خپل وس مناسب باندې کې یو کجورا ورکل ک یو روپي ورکل نالي خو په دې کې نه دي داخله خپل همت کو مسلمانان ماشاء الله ډیر حدا پوري کړی ډیر کمبې پاره کې داسې چې نه شکر دی او که کډیر منو امید کې دي چې الله پر رحم وکړي او بچ ودا دامت هم نه چبلکل بالکل د دنیا نه لاس او چټ کو راهبانیت اختیار کړ زکه مهلت او کسب په خپل ځای کې کو باغې کې بدل الله یې سنېره برکت په کې لږه راځي او ګټه په خپل ځان باندې باور اوسه کړ چې بس زبېګه ټمو د ځما کار دې داسه من وامل راځي له اصله مزه به نوې کړه انه لحب الخير لا او یقینا اند په محبت دمال مالکه ډیر سخت ده علاج ذکر کوي مراد کوم معلوم شو شو پتا ولا کې ده د دې چې بیمار ده د وای په اثر نه کوي نه ده او کنه بل مراد ده مال باندې زول لا کې ده لري اجم راور پسه وړو ډوبشه دې څهار بوتي دلته نو علاج ذکر کوي افلا يعلم ایا دې نه پوېږي زه به سره کله چیر اوس پړ دې شي راه کاراو کلو کلي شي مافي القلب وره اغه سوچ په قبر نو شنو مړي چې په قبر نو کې پرات دې دیم سمرا پوره په ماویرو باندې ځان وچلو کنه راغي بنن را پاسوږي په قیامت کې وحصل مافي الصدور او خر به کلي شي اغه عقيده چې په صلو ایمان اخلاص دا په صلو کې دا بخکاره کړی شي نو ګوره دی یو انسان د کامیابی په لاره ورسېدي عقیده ده مال په کار ناراضي تک پنن ډیر ځانو وجني اړیر لر استل کې نو په هغه ورس پیدا درکې ها چکه لمړی را پورته کړی شي د شنو غټو له خبرې سره راخکار شي چې مال لپاره دې سړونو کې خلقو سساتي او سمره نقصانات کړلې دي ما صلاته دی او چې چا کړی هغه تماوند دخلکه هته نه خبر کړې نا غار صبح کار شي چې تا مال ده پار راشه کنه خپل ریکارد غوره ته سويچ کړي دا وا شانته پټه خبره او آتی رشوه نه دا خو چې تا سکړې ویني په کتاب کې لري کړې دي وګوره دا نقصان دې کړلې دی او د مال ده پارتا سود کړو خلکو ته نه تا بادکاری کولا تاغلا کولا ترډا کا کولا نمال د پارتاسونه لیکلي تر شوګر دی عمل نه مې تا اړيکه څومره د روز بدله بیا د عمل سره پیدا ورکي نشوار کولې نو کدي دې فکر وکړه نو علاج بس بیا نړی نړنګ تبوتلو ته جات نشته را دې ماري خو کله کوونته د قران په دې نصيحت کې فکر او سوچ وکړه ها اناراد ده هم به هم یو ما اې ذل خبير رب دې پدي باندې ودا باغ روز باندې خامخا خبردار دي اوس به خبردار دي روزم خبردار دي دا دیو انسان نوی چیردی رکانو گونو بیو زخما مولی سزیم اچتیو طراب تنن باقی دا با دا هر انسان حاضری کی گیا تا پوس باتی کی گیا نو دا مال دا وجو دن تباکو لدی بکار خوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لی صدری ویسر لی وحلو العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثور وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هابية وما أدراك ما هي نار حامية سورت القارعه نزول کے پس د صورت القریش نہ اور ترتیب د مسحب کے بس د سورت العادیات نہ دے مخ سورت کے زجر کے ذکر ذکرش او اگر انسان تا چدا پر ربنا شکری کولا دی سورت کے ول تاخوف ذکر کئی دا سورت ہ مضمون کے د مخ کے سورت تفسیر و وضاحت دعوه ده صورتو بعد الزجر صورت کی اثباتو القیامة فهیبت سره چیده قیامت د حیبت ذکر کی او بیا احوال ذکر کی فه قیامت ک ده خلقو نیو قسم خلقو لبشارت او دویم قسم خلقو لتخویف القارع اغا ٹنگون کی اغا ٹکون کی مالقارعه صدا أغطا كونكي وما أدراك مالقارعه اسش خبر قلتو چه صدا أغطا كونكي دا دا قيامت پو نمونو كي يو نم دي القارعه چه دا دير حبت أو د دا وجهنا دا انسانانو زرون با تقی او دا غشانتی دا ديرو أو سختو أوازون دا د دا خلقو غوغون با تنگيو تقیبه نزكيو تا القارعه ويه نور نوونه مخ که ذکر شو الحاقه الواقعه نیوپکی القارعه چه حیبت دیر زیادت تذکر قرآن و مجید دری طلاح نوم ذکرکو او فسرین ذکرکی چه داگی دا حیبت با نور سووه اگا اللہ تعالیم دی ها دم رویلی شو چه پاگر روز کې کم عذابو نری حیبتو نری او کومه گرمیدا دا عذاب نو دغه مقابله کې بلسته موم ګرم نشوي لريهبت نشويله او قران و مجید داغه نص احوال ذکر کوي چاګي کې انسان فکر وکړي کنه په دې چې چا وړه د hebat ترسط دا یوم یاكون الناس کل فراشل مبثوس دا فراش ورځ چېباده خلقو په شان د پتنګانو خو ورو فراش پتنګانو ته ویل شي پرواني ڈیوی او بلب لچکم سیزو نرازی المبسوس چه اغا خوارو واري تشبیح یا پا ضعف کی دا چه مخلوق با کمزوری سنچ پتنگان کمزوری دغشان پا کسرت کی دا چه ڈیر زیاد بای درین پا بیقراری کی دا چه طول با او سلورم بیانتظامی کی دا چې سخص ترتیب و نظم بنی گڈ وڈ بی دہیبت دا وجه دا کوللوکل اوهنل المفوش او شبا دغروونه فشان د رنگدارې وړ ووهلی شوي وړ چه رنگداره دا. او منفوش چ په مشي او ډډ باندې لیشي میدهشي نو کې تشببي په کېره چې داس غورونه به داسپکه او کمزوری شيڅګه چ وړ کم ردار وړ کمزورې ډ اوپي او بل دې چه قرآن و مجید دو غرون اقصام ذکر کردو چهره که سبین و مشتا نو چه در طول میده شی نو زکر به درندار ونای پشنخ کاری اگه اگه چه اولی شی فا چې فا قولت موازینو پس هرچه وزنونه دادو درانه شی اعمال دادو موازین در دا عملونو وزن یه درون شي نیک اعمال او فسرین ذکر کوي چې هغه په ذو خبرو باندې درنېږي یو ایمان او بل اخلاص نو چې عملونه ته درانشو فهوا فی عیشه الرضیه نو دی باپ جون خوشاله کی وی دی باپ جون عندها خیرت کی وی هغه جون به خوشاله داس جون به چې دی په کې انتهای خوشاله غدا سے بل کی لکا جون چې خوشاله ښا ان ډیر ده جون و اَنَّ مَن خَافَ مَوَازِينَهُ مُخْكِي بِشَارَةِ ذِكْرِهِ نَؤْمِنَالُ دَپَارَ جَامُلَن دَرَن شِوِدي نو آخِر کې تَخْوِيف ذِكْرِ کوي لاغه چا دپَارَ جَامُلَن اسپکښوي او هغه زوګو چا اسپکښو وزنونه داغو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ نُتِكَانَ دَآغو هَاوِيَة مَقَامِئ هَاوِيَة اغه یو ډونګي دې دې یو لُو دُغَلې نغېته هَاوِيَه د چغې تاسو سفس پرې وته نبیه په تا نه لګي چې څومره مده ادراک ما هي اس شي خبره کړې ته چې څه دی هغه ځای سدا غاویہ نارل حامیہ ور دې ګرم حامیہ دا څه ورچین ته حاضر رسیدلې او بګرام والکی دا غې کې بل ورته ګرم نشوي لیکې دي څنګه حدیثه په اج کې راغلو نار بنی آدم اللاتي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم دا تاسو ته کومور بلوی دنیا کې دا د جهنم دور او یایمه یا حصرت نه الله تعلم د شغا ټول بسمره ګرمي او قران مجيد وي نار حاميه بس ګرمور ده اورست به سورته ذکر کوي چګرام مو ذکر چا, چا الله بل کړي د دې انسان دلا سننده بال صورت التکاسر و, و نزول کے فضل صورت الكاؤسرنا مخ کے دوڑلی ذکر کردی چس جنتیان دی اوز جہنمیان دی صورت کے داگر سبب ذکر کی چی داولی دا فرق دی یامخ کے تخویف ہو دا قیامت عذابونا حیبت دی صورت کی بزجر ور کی انسان لی چی تاشانت غافلی غم در سرنشت دا آخرت ہو یامخ کے دا قیامت ذکر رکو ندیه سورۃ کیوی چې بښپله استرکه به وی بی نی بسم الله الرحمن الرحیم الها کو متکاسر غافل کړي تاسو حرس د ډیروالي یو هو د مال ډیروالي کنه دلته د تکاسر نارمج د ډیروالي حرس دی چې شپه ورځ بده باندې زور دی چې ما د مال زیات کړي او ډیر کړي ذکرې سورۃ کې داوځه ذکر کینو ات تزہیذ من الدنیا. او زجر به حب الدنيا <تصفح> چر دنیا نه ځان بچکه دې سره محبت نه پیدا کوې کني تاسو بقافل کده اخرتنا الهاكم غافل کړي تاسو د خپل رابنه دا اخرت د فکرنا <تصفح> او دا شان ته بدین کې ترکه حاصلولنا ات تکاسر پرس <تصفح> ډېر والی چر موږ د مال دولت ډېر کړې حتا زرتم المقابر ردی پورې جوړه سي ره تاسو قبر نتا ولي تاسو قبرنا يتر مර්ග پورې ورته دي استاد غفلت ختم نشو نبي عليه صلوات و سلام ویلو صحابوته اخر کې چول ک تاسو ما نه اکلی د قبرونو د زیارتنا وزد ته اجازه ته زیارت کوي اول کې زکه ما نه نه پوي نبی او نبی علیه السلام په دې چې دی غلتې کوي زکه زیارت د قبر هدیزه په اړه چې ستاره دنیا نظرته ورشي مرګ ته تیار شي او خپل حقیقت ځان ته خپې تا کې دا الراز چې اوسړي په دین پوي او کله چې دیني کمی او نقصانی یو بنده کې نه غوډه زیارت نو مقصد نه پوي هغه د مړینه سوالونو شروع کی هغه د اعظیم او منحتو شروع کی یا داسه هغه رسول له حقوقه مناسب نه لوخه پکې دي جھنڈا په اوډري شال په واچي اره کې دا بدن کې نشتا لوک دې بدن پوي دي نو د بوې دا داسونه خو دنیا په کور کې لګي اداخه دا اخرت د کور دروازه ده نو دا لوږه سوزونه خو پاتې کیږي کمو خلق چې په یې خو یو ادار کې نغې کوم نور خلق او تداسبو چې دا لوخه لرګي رد نه پاتې شو غوړا وته سره سو نهړو نو بده عرض سوزونه باندې مادو کا کې یو بل سره ځای یې ما کوي اخرت کا مو کې نو زه کې بیا اجازهټ کوله جو سببن پوه شو کنه نو وزځه او ځان تکادر ماخه تکوي مرګ ماخه تکوي او د یو صحابو چې قبر ليزنه ډیر به جن د اخرت خبر به ته ماخه تشوي کنه چې دنیا خاصهم باددا خدا غزم حتا زرتوم المقابر تر دې چې تاسو قبرونه تورسته دي غفلت درنه ختم نشکهنه اباځه روایت وکراځي د صحت وی الله تعالی علم ده د دوو کبیلوی او بل سره په دې کې مقابلې جوړه شوه چې تاسو ډیرې معلومات زیاتې او خلکوم کثیر دي او کنه مونږه نو سماره کول نو نو کومه ده چې کوم راتل نه غي وش راځي مونږ د تخپل هغه بهادرانو هغه مرانی خيو چې په جنگونو کې قتل شوي دي چې څومره بهادرانو راځي چې دای قبر نه تو رو. دا دا. نو قبرن شمارله شروع کړو چوکره دغره دایره حتدا ضرورت مل مقابر خواول معنا ډیر آسان ده چته مرګه پورې قبرونه تورې سي دي او تاسو قافلت ختم نکو کلا سوف تعلمون شری ده غفلت قافلت نه دی پکر زردای چتاسبه پوښه ای تاسو به پته وله کی لری باندې انسان بخلم پوی دی یو په دغه حالت کې چ کله کل دا کل د دنیا نه رخصتی وشي نو دغ وختپ شي او دریم کله چې برزته لاړ شي نوباغځای کلر خپ شي چې دا موسلغ پلت کړ. او دریم کله چې قیامت کې بعض بیا بوتا ډیر په شي د سره احساس کېږي چېر د خومون غډخه پلت کې پرته نن کې یو انسان سروجک نهپ به شي که نه چ په دنیا به سر روان د اخیرې پرخرې نو دا دنیا به سره لاړه شي؟ النبي عليه الصلاه والسلام فرمىيلو يتبع الميته ثلاثه فيرجع سلانه ويبقى معه واحد من دريس سر دريسه زون روااني ما غدوته واطشي اي ورث راتشي يتبعه اهله وماله وعمله فيرجع اهله وماله ويبقى عمله درس اهل روااني مال وذر روااني او قال عمل وذر روااني مال ایک انا نو اغا احل او, او اغا مال تی واپس شي او سره رجباتی کی گئن اغا صرف ددہ عملی نو دی دمرا نپوئی گئی مال خوچتا جمکو او زان سر دیو ساتنو تبد دی خادمو غلامی تبد دی دی بستانی انت للمال اذا امسکتا ہو فا اذا انفقتا چکاله دی اوس عادت نه تبد مالې تببل سنځي کوله هغه نه بچا پیره غروسي او کله چې خرج کو نو د مال بستای دی او په خرجولو وستا کیږي پس عادت له خو نه نو قرا لوي کلا درځه د پاره چدا سننده پکا چردا سننده قبلته نو کی زره چې تاسو به ثم کلا بیا هم چردا سننده سوف تعلمون زره چې تاسو به چکهبر تورف نه پوه بش خوام یقین راش نو بیام چریداسن دا تا کا سورنه له پکار هرسنه له پکار درداج تاسو به پوه کلا یقینا درم ځل بیا معنی د حق قالا یقینا لا وتعلمون علم اليقین کشر تاسو پوه شې په علم اليقین سره نو چره باغله تونکې چره با تا کا سر په او منع عبد شي د خپل کفر او غفلتنا معنا دا کوم دلو په جواب کې چې تاسو منع شي د کفر او شرکنا له غفلت خدغه دي کنه لا ترون الجحيم خامخ تاسو به وینه جهنم داور دا ډیره تاسو یو وینه ثم لا ترونها عین اليقين بیا خامخ تاسو به وینه دې لرا پس تر کوي یقین سرا عین اليقين د یقین پر ستر کو بہته وینې او دا به بیا په اخر زلکیخه اول زلکی چه انسان د دغه خبرېږي نو دنیا سره رشتہ ختمي چاګه نه ځوې بیا د بارزق حالت ته نو د دنیا ته واپس نشراتلې نو عمل کولیش او بیا اخر کې حالت ته نو داګه نه واپس راتلې ام نشي بالکل نشراتلې دا د خلقو د جهال خبرې شي روح واپس را لر کارګو په شکل کې یادبلی مارګي اخو ده هندوانو عقیدهوه د مسلمان عقیده با پا قرآنی او قرآن فیصله کرده ده شروح اوزی نده بیان رازی یا با سجین ترسی یا با علیین ترسی دنیا پاته ده ثم لا تسألون بیا خامخاص تاسنو با تپوسو تا کلیشی یوم اذن عنی النعیم پا دق رزباندی بارد نعمتونو که اللہ تاسل نعمتون درکلی ظاهری باطنی، آفاقی، انفسی، او روحانی لاغی تپوس پوست بدر نکیگی ظاهر نعمتونو که دا بدن دی سترگی دی، جبه دا، غگون دی او دا دنیا نعمتونو خوراکون دی او باطنی رو نعمتونو که دا انسان دا روح غذا دی, دی دا تپوس تا پوست بدر نکیگی عقل در کرده، فهم در کرده دقشانت دا اللہ رو طرف نقاست دا دین را غلی دی قرآن را نو دا تاسو بازار نه کیګي چرデン یو تاسو در کوم حدا پوره شکریہ دا کړو او دا غی خپل منعم حقيقي در زاکول توسم را کوشش کړو دا تاسو بازار نه کیګي نو خلاصو د صورت سوا محبت د دنیا سره مسا ته کینی دین بدل نه پاتې شي صورتو نزول کې پس د صورت الانشراح نه مخکې صورت کې تذہیذ ذکر شو چه <خص> دنیا نظان ڈڑی تکا چه غافل لشه دی صورت که ترغیب زکر کئی اگه حصولو تا چه اگه انسان پورا کیگی کامیابیگی کمال ترسی دغشان مخ که زجرو پا حیرس دا تکاسر دی صورت که زجر د پا خسران ده انسان باندې چه دو <خص> خسران پا تاوان که چول ده دعو ده صورت ات ترغیب الالآمال صالحا نی کو عمل نو ته ترغیب ذکر کوي قران اول کړه انسان په خسران باندې غواه ذکر کوي بسم الله الرحمن الرحیم والوصر غوادا <تصفح> زمانہ الله قسم کوي په زمانہ باندې مونږه تاسو نه شو <تصفح> <تصفح> مسلمان اگر سره د الله په ذات باندې قسم کوي الله په دا غې د بلچا پنوم قسم نشته نه دی اولی نه دی او جنې ملک نه پیغمبر صرف د الله پنوم باندې قسم دی او چا چې د غیر الله پنوم باندې قسم وکړو من احلف بغیر الله فقد اشرک حدیث فکریزه چې د غیر الله پنوم باندې قسم وکړو نو دا سړی مشرک شا. سنگده چه غا لولو مشرکان د مکی اوخا نو خلق ده جهل ده وجده سه کئی کلیو سیا دی کلی بل سیا دی اقسم پی کئی اللہ جا قسم کی ده ده استشهاد ده پارا تاکید ده پارا چو گوره گواده زمانه <تصفح> پاری که انسان د دا عمر داخل لی چه عمر ده دلاله و بشرو رو ادید زن نه خبر نشو <تصفح> ده عشر نمرات ده مازگر وخت هم ده چه سره خلق د دنیا په کارونو کې مشغولي او قیمتي واخې تباشي ځکه حدیثه پکې کیلو چې د ما زګر واخ اموز د چا تباشا دا رښوله ک اهل او عيال یې ټول برباده <تصفح> نو دا لګو واخ چې هغه د دنیا یو نمونه ده چې د دنیا دا هومدار کم ده نو په آگے باندې قسم ده هغه غواهد یاده 10 مراده نبی علیه صلاتو و سلام دا ور دي چې دومره قیمتي دا د علومه د برکاتو د دینه ډک دور چاغیتو انسان سوچونک او خپل ما حوله د دین نکو نو دا زمانہ ده ان الانسان لفی خسر یقینا دا انسان په خسر کریم په توان کریم دا ذکر دی د انسان د خسران لفی خسرن په کار دی انسان ګټاو کی او دا ګټاو نکړه مفسرین یا مناخ جګوره مثال د هغه شریره چې هغه وره هرڅی او دا هغه حفاظتونه کی ناغه د شانته او بشی نو خپل سلمان هم بیل کله انسان له چکه عقل او کم په پیدایش کې دینو او توحید ورکل او دا امرونه ورکل چې په دې باندې دې تجارتو کې او ګټو کې ځان له اعمال پیدا کی دا عمر دا رسولان له په دې کې وته ګټه کې د آخرت نوغات سکه چاګه را سلما له ور پسوم بلو نو سکي وي چي لا في خصوص دې پتاوان کي او اصول ذکر کي چې پک مو خبره او مقاصدو تبش کي دې شر تاوانا الا الذين امنوا مگر خلقوا ايمان رولو واعمل الصالحات اعمال يقلنيك او بيان اوکو تاکید اوکو يوبل د حق دين سرا وتواصوا او اسيته تا کی کو یو بل دا په صبر کولو سره هغه اصول دی ایمان بالله عمل صالح امر بالمعروف نهی عن المنکر دا سر خبره پدې کامیابی دا الا الذین آمنو د دین مراد دا الله په هدايات او ابوادو باندې یقین دي زمونږه استادو ایمان او یقین الله اوادو جوړ شي او بیا دا یقین زړه دماغو پر محدود نه او صالحات دا د بدن هر اندام ته ورسي او ټول بدن او اعضاء هغه هیڅ څه په دې باندې باریکینه کومل راشي اخلاق راشي عادت راشي نو دې مدار خبره او تواصو بالحق او بیا با دا ذاتی اصلاح کافی نه ده په دې باندې قانع کې چې توا بس د غور سماع په لځن پوره کړه نه نه اوس به دا फायदा نور تراته نه یو بلته به د حق دن باره کې وښهت د پیدا دی د دنیا د عزت دی معلوکو د دن نهګوریوان ریوان دي باند د صحبه عمل کړو چکله به یو بل سره ملاو شو او جدا دل بن وصیت به یو بل د پدې صورت العشر باندې کړه دا به یو بل توورو چې بیا ګورې کې ملو نوم شو کنه ردا وره امام شافعی رحم الله عليه یو چې کسر د دایو صورت نازل شي په دنیا ته نو عقل مند له داوم بسو چې هدایت به حاصل کړي یو خو به وقف خلق نه یو ټول قرآن نوم په داونه خلی ندی وجزاتی اصلاح ضربه نور و خلق و اصلاح فاكاري نو دا حق دن بيان بكي نورو تا بالحق مانا دا حق دن وتواسقه او و بياه فا دي كاركي چه سمرا مشكلات و سخته رازي ناغا ببرداشتكو دا دي بياه و بلتا وسيط كل واري و بلتا بوايو چه سخته برازي لوگتان دا برازي و قرد دن نبا اولو نا ذكا چه داسزمون دا ده او دا پیده ده نصورة العصر كي دا اصول ذکر کل سلور سالور انسان پاغیبان ده کامیابی گی پاخیرت کې <تصفح> صورت حمزا نزول که بس صورت القیامان مخی اوصاف مادحا ذکر شو بهتر صفتو نا اوگی تا ترغیبو ندلتا که ذکر که یرا دا اوصاف مزمومو نا چه ناکار صفتو نظان بچکه دا او ده صورت ات من من و والزجر زان بچ کل دنیا نا او زورن پناکار سفات سره سرا زجر بلوصا ف الخصیصا داد تو آغین و دا متمردین و سفات تی مومن بد آغین بسم الله الرحمن الرحیم ویلو لکل حمزت اللو مزا حلاکت تیزا پار دا او الزام لگا ان کی حمزا پیغورکا لومذا عیبلہ تاون کی ہومذا سوتویلش اگر سڑی تویلش چاغه یو معنی در چې محمد مستعبد و او لومذا هغه چاته وای چې افغانستان پنا مستعبد و یوی بات کوي دا معنی ده ربیع بن انس او دوی معنی و د مجاهد ہومذا اگر سڑی ری چاغه پلاسو او پستر ستر کو باندې تا ته اشاره کیه عیبلٹی لو مزه اگر چاغه پجبه باندې ویل کي نيونه ناکار صفت دار همازه چې بي غور کي او جنه ناکار صفت يداري لو مزه چې دایبو نه لټي او دا چې انسان کې راځي نور تاکبر د وجه نه چ خلقت اس پک ګوري او دا غي عيبول لټي او فسرين دا مو چې خپل دان تاسو نه کوي قبل کې عيبونه ګوري او لټي الذي جمع مال او عدده هغه سره وچ جمع کوي مال او بیا بیاش ماری درېم صفات د ذکر کو چې مال جمع کای تاکاثر کې اختشابه دي حرس کې ګیر شوي دی او عداد او بیا بیاش ماری کله چې انسان کې تکبر راغی د نور رايبون لټي نو یې جدارې سبب څه شي مال او مال څنګه خرابېږي په دو خبرو چې یو حرس راشي او ځین بخل راشي نو دلته کې غواړه ذکر کو جمع اعمالا فیرسته پک مال جمع کوي زوره جوړ کړي ا نبی علی السلام ویل موخه دا انسان چې سمره وړا کیږي نه ځکه بل دوه خبره ترقی کوي ځواني تبرسې حرس په مال باندې اوګدو اوګدو امیدونه نو دلته کې ځکه ورو کو چدا دې تکبر کې خلق عیبونه او بده وي نو دا نور سن دي خود سره مال له اعمال جمع کړل د حرس ته پک کلا ګولې وعدده ابو خلقه دمره شكور هر وضعه ده شماره یا تربطه شده خلقه اجور گته رو یا سندق لور شده نراله شماره بیا بیا بیا دائی کا نخان قلب وزوانه که هم يوالك داس اي شكور داس روش نلو اتونا بکت خواره کی جاپه را ادلره نوتا گوره بیا پر آمنده کی راغون خون والا ورکه دلته موفسرین وچ دا بیا بیا شمار لوکی ادته لذت ملاوېږي خون ول ملاوېږي نو زکه شماري یا اکاونټ چې جو کړی د نزیو لا کېږي چې بکونه پاس بکونه بیا بیا ګوري خوشاليږي چې رډیر مال می جمعک یاحسب انما له اخلدا ګومان کوي چې مال ددا با امیشو ساتي دلرا د پینځم صفات انکار دیو چې مال بما سره امیشی دا اسماني او د زمکه هر قسم افاتل نما ما بچي کوي <تصفح> نو دار دې انسان ګمان دې د خیال دې دا غلط دي دا خیال ټیک نه وي کلا چرې داسنه دا نا دا ګمان نه پکار ليون بزن فل حطمه هم خدی با او رسول شي باغما تو ان کی زای جهنم کې خپل تبقید خپل زيون دي نو یو ته راکي الحطمره چاغه یا بنده یا مجرم ټوکړې کې بیا به ميداکي ناګې تا ختموي الله دې مونټول لاګینې پناراکي ناګې تا وګورځوي د کډې عيبونه راځمشي وکنه نو ټوکړې کې به زارو زراپې و ما ادراک مل حطمه اس شي خبر کړل ته چې صدا حطمه اره جمله کې ولا تخويف دی او یارانه نو دیمه جمله کې ولا یارانه چې ته د حطمه د حال لا څخه بری چې هغه نار اللہ الموقع دا دا اور دا اللہ بل کر شوی درے مخبر داشتو دا گواری بندن دا بل کر دا اللہ بل کر دا اور دی او حدیثو کی بیاد آغی پورا حیبت زکر شوی دی چپو زرگو نکال دا اور بل شو او هر صلپ آغی کے رنگ کی فرق راتو وستق تور دیو انتہائی گرام دی او قران مجید کې زې په زې راغلیو چې نور بم ول الله ترقی ورکی په قیامت کې نور به مزياتي ښا نو خیال کوي ګورځاد بنديان ورنه نار الله دا دا الله ورته چا غو بل کړی مجرمان مجرمانو په کې سې التی تطلعو على الافئده هغه ورته چې راخيږي په اسونو باندې دې روخيار ورته مفسرین وینو تطلعو چې دې راخيږي راټوکي به او خبر به اخلي على الافئده د زړونو نګوري به کوم زړه کې ایمان ني نا غنڅي او کم زړه کې چې ایمان ني ورځ د زړونه شروع کې نتر ويخته ويخته پورې ټول بدن کې بخوريږي او سويبه انها عليهم مقصدا پنظم يقينن داورو پدي باندې وا بنکړې شي وي مقصدا بنکړې شي وي په عمدم ممدده پاکستانونو کې چړې روغ دي دي جهنم کې تو خويده لري اور نه بستنی جوړيږي چې په بره دا لږ بيسي او داګه نه بدی ويته نش راګيرباي یا دنګ استنیږي چې دي باغې په ریبطلې شوې دا, دا مشرمن کلک چې خزينه ولج ماموليه انسان خزينه براينان تخفيف به تر ازي کړ د عذاب نص نص نو خزې دي بوم نور الله تعالیم د جدار څنګه ستني نو صورت کداو چې دعيبون نزان بچکاوا دا اخر ته غوګه چې ته هم زه یا ای له ما زه پاته بن پا ماتون کیور تا زه ا بند کړی هر یو دروازه مبي دا کنه بچ کی دی شي سوره الفیل نزول کې فصله سوره مخکې سورته زجر او پناکار صفاتونو سره دی سورته کې تخويف دنیاوي ذکر کوي چې نړۍ دنیا کې بدل باندې عذاب مخ کسجر و پاوصاف خصیصا و سرا دی صورت کی داغی نتیجه ذکر کئی او داغی مثال ام ذکر کئی چه دا سناکار صفتون لکو گوره دا سراکلیو دعوه دی دا صورتو التخویف الدنیاوی او خلاصه د صورت صدا یو قانون ذکر کئی التخویف لیکل من عصاللہ وحتک شعائره کما کان عبره وحتک دې کې تخویف دې د هغه چا لپاره چې د الله د دین خلاف وکي او د شعائرو بے عزتی او بے قدري وکي دغه څنګه چې ابراهام ترڅوکه <تصفيق> ما مثال ذکر کې بسم الله الرحمن الرحيم علم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفیل تنګورې ترنګ کار کول راځتا <تصفيق> حتیوال اوسره ألم يجعل كيدهم في تضليل آینه او رسولي چلو پاره داغي پته وایې کی هغه چې کم کوشش جوړ کړو دې د पारा چې د الله رب العزت د دا مرکز روان کی چرا بیت الله دې کعبه را نو هغه غټول پاره وچل چل پته وایې کونه ګرځاو او وکم ته یې کوي ګرځاو وارسل علیہم طایرا ابابیل اور اویلې ګل پدی باندي مارغان ډل ډلی تولی تولی او جماعتونو په تنظیم سره پیراهدل ترميهم بحجاراتิม مل سجیل وشتل بدی پګټ سره چ جوړسيو د ټیکرونه داسه سزاه ولا ورکل د نبی علی صلاتو والسلام د پیدایشنه 500 ورځې مخک او بلقال دار چې په دغه روز باندې یو ډیر عجيبه حادثه شو او اور دې راهه بدنه کا واقعه راغله اقدمه مر مشهور وا چه دوونو وونو پچببان دیوا هرچا بلغه ذکر کو زګه د قران تعبیر په علم تر سره وکړه چې تنګور دی مشهور واقعاته چا خو مشمانو مغری پیژنې خبرې کوي دا حبشه بادشاہو نو یمن کې حاکم مقرر کړو اګه را هغه چې قتل چټوړ خلق عربو او تزی او د الله ذکر عبادت کې حج کې ډیر لوې شان شوکا نو دا پی زی نشوا یا دا اغی بادشا در زاکول دا نو دا سوچه او کچی اری او زی جوڑول گواڑی چه اغی انتهای خیسته ډیر صفائی او هر خبره هر ضرورت پا اغی کی پوری دا سامان ټول پا کدن نموجودی چه خلق اغی طرح سی او دا اغی کور تا رتلو نمنعشی دا ټول حجوم و دا حج دا شان دیخ و آرامات نو لګیداو په صنای کې چې ولوي خارو د یمن پاره کې اوسه جوړ ګرجه تیار کړه اجه سمر دا غنه کېدنو سامانه بکو واچول خلکه وتره ماته چې راضی باده بیت الله نه ما محروم شي از مسلمان له سوچ پکاردی چې د الله د کورنه د الله دشمن چې دیاله نو سمر تنظیمات بوله کوي سمر خه استه خه تزین درګاونا به ته جوړي چې دلته راشي د الله دا ساده ګرځ جمعه ته پدی کې سړي تراشې چا ډېو و او تراشې کې لا پون ويني نو د دې نه واړې د الله د پاق کورن چې د ساده ښکاری او پاکه سيزونه کې چل تکي پراره او کیناره داسونه لګې دلی او دې په دوکا کې ناګرځې چچوړه کړه او کله پرېش خبر شو خصوصا ناغي وې چا دې زمونږ د مقدس زيب مقابله کې ځای جوړي نویتن الګي د ډېر غسينه غزې کې غلازه ته ورسو کله چې اذرها خبر شو نو بس قسمه وکړه چې اوس کوځاله دما کومه چردي مسلمانانو د مقدس قران کوم هاتيان او لخر رارهونه نکړې اوراګې کوم خلق چې غل مقابله کوله او وروتل ناګي غو سقتل کړل او شکست ورک ځکړلوی تاكاتي جوړ کړو د دنیا دا اغا وقتی لوی متولی و مشر عبد المطالبو دا نبی علیه صلی و سلام نیکو چه اغا خبر شو اغا خلقو تاوی چی مخلمو ارزای صرف خپل ځان پناہ کې ادده کور مالک شتا اغا بحفاظت کی مختصر واقع دا سوایو نور خو تفصیلات بیا بیاب کې نو خلقی و طرفت شو ابرحالا روان شو چه لار خو دا خوصخواسان خبر دا ورطلل لی وران ورول را روان شو وادي محصر ته جره ور رسیدو د سمندر ذ طرف نه مارغ غیره شنی و و پنجو ولي ولي ولي او زیاري اما کو کو پنځو کې ځان سره وړې وړې داني نیولې وکاڼي او چراله ډیر په تنظیمو تضمینان سره حملې وکړه په لخر باندې اجکاني به وشتن جو سړی به لګید نو دا غنه بپوري وته او داسې زهرلا مآدب ہے بکه پر خودا چې بیا بده خو دې دون اوببش کہ هتي به لګي ناغم ختمې ده لک ساعت کې ملک پاک چې کم خلق اتخته دل ناګیم ډېر په تکلیفونو ډېر په تا کولو آلته کې ملشو ختمشه الله د خلق کوردا څخه حفاظت کوي ښا نو تمه یې رہے گا کته چې دشمن سره غوځما وګوره فیل دې نو د الله د طرف نه څو شو کتا سره ابابیل دې مرخه پا دی وړو ور و مرغو اللہ سمره کارو نکلی و پا دی ور ور و شکو بانده اللہ سمره کارو نکلی پا بدر که چه پتحه که دا نو نبی علیہ السلامی و موٹ شگن وسته دغه داگشانتی په جنگ احزاب کې وګوره نو نبی علیہ السلامی و موٹ شگن وسته او د کافر و سرگو ترسیدی دا دا اغا وخا پیغمبرانا امسو گیسو خا چه دا پی او چلو که نو نبی آده کار نو دا شانته بده کانو یو قوم تباکړو چاګې ټولو مربطکاری کوله ناري نو سره نو دې په ورول او د باور برباده کړل نو تمه یارهګا کته ننداوې دشمن دښمنه طرف نه ټینک دیو ماشين دی وګوره مسلمانان ورپسې کانی ولي نو اتل کاني د زور نه څه و چې مسلمان خو یې کنه خو چې کله یو مسلمان د الف نه ترې پورې د هغه دښمن پشانې چې تفرق نشکوله چې دښمن کمیا دیو مسلمان کمیا دیو جاماده هغه پر شان د کور ډیزاین د پشان پر شان نو داسې مسلمان پکانی کې سر نشته ګټاو <coughs> کانی چکل دی او سړی ایمان او عمل صحیح نه پاره یې کړلو یې اثر دی داوود علی السلام چې گزار کلو په جالوت باندې ناغام یو کانو په مرچو کې وشته <coughs> او جالوت علاوه لخر پاره باندې شو شوه تباشو شو. <coughs> او بیا به حمله وکړه نو کانی سره ډیر کار کیږي او افسوس داري چې ته دا غيده وزن نه خبر دا کوم کاني دي چې په عربو کې اغه حجان ابابل اغه لوی شیطانان ولي او ډېر تکلیب تکلیف په ودرسي تاغه معمول شي غبان نه ها چې لوی شیطان چې غد الله دشمن دی او سرکشي کړي دا هغه باندې ورته په خوګي کې تکلیف په ودرسي ته کاني وړل لوی زور دې غته په خون پوه شي نو صورت کې اشاره دیتا ده چکه الله رب العزت دا خپل کور فوق العاده طریقې سره حفاظت کړي نو دا شانته دی خپل پیغمبر د دین او د قران حفاظت بوم کړي او سمره پور چا پیرا کاغای سیانو چې لا ګرجه جوړکلو مقابله کړي او که نور باطل قومونه دي ناګیل به الله دا طاقت نور کې چاګې دره پاسي وي د مسلمانانو زینه دروان کې خدا دې چې د مسلمان همت به به د به فجاره من سجیل په داې ګټو سره چې هغه د خټوونه جوړی چې دا پته ل چې دا د دنیا دا کانی وخه او بل په ک دای شاره سجیل چې دغې خټه کانې ک دا سر دی چې پارې پول ک نو بیا به دا نو چې به بیا روخشي فله هم کا معقولول پهګزول غې فشان د بوسو خوړلو شو پاې بس جو خوړلی شي راغم ما مول ریک پاتیش یاد خوراک نه پس هغه چولی دیشی څنګه ختم شی نو دا دا چکه هر دور کی او ابرهرا نو بیا دا لا دا ازاب نه نش بچکی دے عینالمفر و الطالب و الاشرم المغلوب ليس الغالب چلا حفاظت کی یا لا دیو دشمن تباہ کول نو اجازه ده پاره ته اختیزې نه او هغه اشرم هغه منجا ابره هغه مغلوب ده کمزور ده بچره غالب نشي دا سبق مسلمانانو ته سورته قريشو نزول کې فصله سورته التين نه مخکې صورت کې تخويف ذکر شو دنیوي نو دی صورت کې تحذير ذکر کی چې دغور خپل کار پرې نږدې یا مغ کې اعلان د خپل مقدس زینو د حفاظت ذکر وکړه چاګه تشعایر ویل شې د دین طارق دا مقدس زینو آسماني کتابونه د امبيا او عزت او ناموس دا چې صحابو ناموس د دین کتابونه د قران تفاسير د دین علما دا ټول پاره کې داخلي نه چې د غه و سړی بیاقدرې نو اللهله سزا ورکي د غې بیا قدری دوه کما یو غ وړول او دویمغ شړول او پردل نو صورتت کې به هغې کاره کوي تتحیر نو د حبا ذکرو کو دو صورتت کې دغې زیات د حق ذکر کوي چېغ د حباظت و کوو اوغ دغه ای رابط دی خصوص چې دغې خپل کور خلکو ته خوددللی دی او د هیباه ځای اور ناخذ ټول دنیا رب دې بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا لام د تعجب دی یا لام مخک مضمون سره لګي چلا حفاظتو کو دشمنه تبا کو صدا پارا د پارا د تعلقاتو ادم محبت د قريشو شنو خلق لري دې بیا دې قدر کو اچلا بدل ناغيبه وي چردا خور نبي الله خادمان دې دې <مع> <مع> مال ته به سن نقصان نه راشو دي ته به انتهایی فائدہ کې د پاږې باندې او یاله اند تعجب للیه فقریش تعجب دې محبت ته قریش ته تاسو تعجب وکې کنه وګوره اله فهم رحله الشتاء والصيف محبت د دې سفر د جمی سره او دوړی <مع> دا ترتیب جوړ کړو چې په جمی کې به امن تتل ول میلاد حاره او پاولی که برشام تطلل بلاد باری دا نو پا دی طریقه بی وقت تیرو تجارتونو بی ام اکل ابو حوا بی منتا وخبہ بی ام خطیر شو نصرت کی دعوه صدا التزہید من الدنیا بعد التخویف تزہید دیرو دنیا نا زان بچ او خلاصه صدا التحذیر التحذیر <تصفيق> للذين يرتحلون للدنيا <تصفيق> تحذيروا يرى درغه چاله پارچنه دنیا ده حصول دا پارا سفاري مركز و و مركز او گاد ده پار سفر کی و یترکون مرکز التوحید و یرکو و یترکون مرکز التوحید او ده شانتی ده توحید مرکز پریزی ده اسخیال نساتی نو درغه خلق ده پارا دیر تحذير ده به صورت کی ها بسم الله الرحمن الرحیم <تصفح> لیلا فقریش محبت د قریش غریدا تعجب دی ندی زې پوری چې غوړی په گرمی کې او خواځی او سرځې کې پس دی, دی عبادتو کې فقار دی چې عبادتو کې رب هاذال بیت د رب دا دی دی کور چې بیت الله دی دا حق دی ادا کې ادا مرکز ده توحید ده شارای نا تی دنیا واغستا ده دین گٹانے کی اور دنیا گٹاکی ده دنیا ده گڈی ده پارے اگ خپل دین قربان کو الذی اتعنمہم من جوع اگ غذا چ خوراک ورکو دیلرا پلوگا کی دیر اوگیو لوگو اپی ندی لے خوراک من جوع من خوف او امن ی ورکو دیلرا پیا انتہائی یراوه نو امنی ولو ورکو لوگا کی ولو خوراک ورکو نو ده لوگی نی بچکلل او خوف کی ولو امن ورکو نو ده خوف نی بچکلل ویساتل نو دیکی یراوه آگا خلقو لا چه مرکز شاڑی صورت المعوونو نزول کی بس ده صورتو تکاسر نا مخ کی صورت کی زجرو بیتر که المرکز چتار توحید مرکز پر خودو نو دی کې کے بزجری بیتر کی دین آو بتقذیب بیت دین چتار دین پر خودو دا غی تقذیب دیوکو کتارو پر یوزه که موجودی اولی رولی هم خود دین کار نکی نو دا خمی یوزه شاڑو مرکز پر خودو لی مخکد اللہ دا توحید ذکرو شو نو دی صورت کے با دا عبادت ذکر کئی یا مخ که داقیده قبر و عدل تا عمل که دعو دا صورت از زجر لمن کذب بی الدین چاچر دین تقذیبو کو اغله زورنا او صورت کې زجر دی پاوصاف قبیحو سره بسم الله الرحمن الرحیم ارائیتا لذی یکذبو بی الدین ایا وینی تو اغسره چه تقذیب که دی دین یو خود آخرت رست دینویدش دا بدلیر واس وراغه تکذیب کړي انکار کړي او د معنا ملت اسلام ته مراد ده چې د دین اسلام تکذیب کړي او هغه تا صحیح نه وي خیاله نه ساتي دعوت سم په جنید انسان وګوره دوخل علامات خیخه يكذب بالدين کې اشاره ده چې الله حقوق ختم کړو خیاله نه ساتو نورست حقوق ول عباد یادي چې هغه مران فذالک الذی يدعو الیتیم فزدا سړی چې د کی ورکې یتیم لره ده دوی هم سپت یدع <coughs> <coughs> <يدو عول> الیتیم یتیم <coughs> چې اگره هم د ډېر محتاج نو گورا دی نګور په هغه باندې رحم کول او غصه رحم دردی خو پریزه دی وسره ډیر انت حید سختې سلوک کوي نو د دې دین څه پیجنې د دې دین څخه خبر دی چې د یتیم په دین لوی حق ذکر شو ری نبی علی صلاتو والسلام ویل د حدیث سو زا ذکر شو جزاء اوسو چې یتیم خیال ساتي نو به په جنت کې یو ځای یو بالکل لګر دغه ته یو ځای دی. نو یتیم اغا په حق له بونو د کی ولا ورکی او یواز یتیمونه ولا یحض على طعام المسکین او دې زنه ورکي په تا انده مسكين چې دا محتاج دی نو غنیا خپل پاسي یا بلته وي چې دا له خوراک ورکا بالکل داس نکي مال کې بخل کئ نو نيواره کئ څنګه چې ضرورت کا سر کې ولا زوره نوار کړي نو دا صورت خون دا غین رښتنه نزول شي نو دې کې ولا موږ زوره نه مخ کې و تا غي نه خولي وکړه صورت البلد کې چې مال کم ځای لګوا فک ورقبه او اطعامن في يوم ذي مسغبه يتيمن ذا نقربه او مسكينا ذا متربه ديكمال الغوا عثماني لكلو چتا تداخيت شمال لگين اور پدير زيونو کيو لگاوا چن مسكينو دي يتيمو ده غريب لا لا بل اندشي دا دتنوي چتمال بس کيو لگاوا دواد او دغم پ فضل رسمونو کي چ هغه خوا د دنیا د رسوای او د ذلت سبب وګرځي ځکه چې په لاسمو ریواج عادت کړی نورستو په حالت بیا معلومه وای خپل قانون نسوي خپل گيله نسوي بلکې د الله درزاده پاره او کچره د خبرونو موندشي او د اخر د عذاب دروای نه موندشي نو د مال په صحیح مصرف او غذایی کنه چې مسکین او یتیم او مریض خیالو ساتي اور د دنیا په هر مذهب کې تاسو ګورئ نو غریب سره د همدرده کولو حکم او قوانین پاکستان او چې اوسه د رمضان جاهل کې نه پوي ندير دین نه خبر یو کذبو بالدین ده خو دین او نکنا فويل للمصلين سلام علیکم عیب مصالحات دا داسمن سکون کو چری ظاهر کې همسکي خو په قازای نه چلیږي چې دې نصره امداجو کې مسكين سره الذين اغه خلقده هم على صلاتهم ساهون چې دې خپل مونږ نه نا خبردي بے خبر دین مفسرین ذکر کوي چې دومره سوچې نشته چې د اموز اخر د چا سره مناجات دي دا د چا سره خبرې کوي دی، کې چاته درې دله الله صرف دې ته نه ګوري ز یو بنده چې دې ودري دې د راهکاته شو د سجده لاله نو د کیناسته د تن پوری ک ګوري خزلته ګوري چې د کیسمره اخلاص ده د ریاله بچاو ده او سمره بده کې خوشو ده خذو ده عجزیده پکې دغه ته ګوري څنګه چې حدیثه پاک کی ویلو چل لا ګو رستا سو رنگونو مالونو تن ګوري ستاسو زلمته ستاسو اعمالو ته ګوري نه دې پدې باندې کوشاله ده چې زمونږ حکومت کنه او خلک قرات مسلمان وای کنه نور سکه کله چې په عمل کې ریا او د هغه د مقصد نه غفلت راشي ناغه قبلېږي د مون خدا مطلب چې تا عجز او الله ډیر لوی ذات نه ته د هغه مخه خپل عجز کې نه یوازې موږ کې بني په هر عمل کې باجز کې نه شروع وته دایته د ولي بدی کوو الا مسكين دی ولي وزور تقل الى سلام دې او ګرځو شورو دې وکړه ادا په دین بانده تقضیب بولی که ندازت دا منز چکی پیدا کئی الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤون اگا خلق دی چی دی ریا کئی یو ریا کئی امیلی سلام ویلو دیرزال بیو سڑی قرآن لولی اگا پی لعنتوی ویلی ریا دا پائی کن حج بیو سڑی او کی روجہ بون نیسی اگا اخبر روجہ پی لعنتوی امو ذا بلانت وي نو ګورن حدیث کې ویلو خاطدا ولي ریا کې ناګا بلانت وي نو دا شانی ور حج کې ریا وکړه بل خیرات کې ریا وکړه نو ته ته خو په شي خلق بوي چې رب ای خیرات وک اب یاد اور وسمو ای پلانې جمعه وکړه مطلب دا ای چې مونږ وکړه هغه تر دې سپړته لګي یا پلانې څل ویختي وکړه یو څه چې دین خلاف شي کنه <تصف> نو بالای او ثواب خبره نه کړه ک نایبه زګر خو کو طارق امکان دي چې الله او پیغمبر ویلي نو زګر خلق دا خبرو کې نو اشاره دی طریقہ چې د ځان ستړي کو اخلاق مړشه ثواب ته نه لګي ریا نزان ساتي ويمنعون المالون او من اکی ان په پدې سونه ټیک د منز بکای خو د د منز دا مطلب نه لري دوګور هغه مشکل له او دا شانتري یتن سره همدردی پریدا هغه او سات لچه سوته تسیس غوړینه غنور کینو چې دایا کټوېدا سم څهیدا لوخه لرګې د کورچو سس زونری د استعمال تر مالغه او بو پورې هغه چاله نو ورکینو ندی بدم رلوی خیرات سو کبیریا چا غو الاخرت لجمع شي دا ناکارا او بث صفاتو دا اګه انسان چې هغه د دین نه خبرو ا په دین ته تخذیب کونه د الله د بندیاو حقوق اترول تالب نو سپات داګه نا کار ذکر او يم منعون الماعون الماعون کې تر ابو یا یاد دن تر بیان پورې درس دی سورۃ الکوسر نزول کې پس سورۃ العادیات مخکې سورۃ کې دیو مکذب انسان اوصاف ذمیمه ذکر شو ندی صورت کې اوصاف ماډحه او حسن ذکر کړي صدا صفاتن اختیار کړي دا شان مخ کې صفات چې ذکر کړي هغه تبايه او نقصان دي صورت کې به تر صفات ذکر کړي چې هغه سبب ګرځي د انسان د اصلاح او د پېدې لپاره بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطيناکلکثر یقینا مونږه درکړلې ده تاسو لوي خیر درکړې اومده تاسو کاوسر ډیر لوي خیر توی لشي او تفسیر عثماني لکلي ده بحر المحيط په حواله څرګ په دې کې شو اقوال نقل کړلې خو اخر کې اونډه ګلې ترجیح ور کړلې ده چسمره ده خیر سه زنري لګا قران مجید شو او په اخرات کې حوض کوثر شو نو اگے ورکړل دي نبی له سلام دننا ان کی اشاره د الله عظمت اهطینا کل کوثر مونږه درکل لري تاسو تلوي خیر چا قران په دنیا کې یګو سمره لوی خیر دی په دې کې خاصه اوصاف ذکر دی دغه صورت داوام ده اوصاف حسنه اگې ته ترغیب ذکر کی کوثر ذکر کی چې دا په جنت کې اونې هر دي الکاوثر نهر فی الجنه حافظته من ذهبن والماء يجري على اللؤلؤ وماءه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل دا یو نهر دی په جنت کې دا غې کیناره ز سروزه رودي غاره او او به چې بیګ نه هغه په ملغلو رده په سبه یې چې په کینستان او به ډیر سپینې د پایونه خوګیره د غبیننه نو حدیث کې حرازې چې حوض سر کې پیغمبر صلی الله علیه هغې نه معلومی کې چې دا په محشر کې دی نو بیا تطبیق داې چې جنت کې دا نهر دی او بیا رارسدلې محشر مخشرتهدلته به تعاللوو کې جمع کېږ حس کې او نوبي د اسلام بلاړ خپل امتیان میانله وور ار هرڅوک چې چې س متیانې او که نه بدل به دلکی دنیا کې او رسمر یواجه او په بوااجو کې جنون تیر کړي وام خادی او ناس تپاس ته هر نو نبی د هغې د پاار اغیبت محرومی اللہ دیمونگ دا گئی محرومتیان اوسا تی دا یو بشارت تعالی همکا و سر در کروی نو دو این بشارت بزکر کروی چې دشمن بدا لاب ترکو تباو بر کو نو دو بشارتو ندی او دو باکی حکمو ندی چه تبا سکے فصل لی ربک و انحر فسمونس کوا دخپل رب در ازاد او قربانی کوا فصل لی ربک دی که تمام بدنی او روحانی عبادت لکه مصجب دغه اکمل طریقان د دا غرض د منځوش د روح عبادت د بدن عبادت وان هر کې قرباني چې قرباني کوا مال لګوا نو یو قال پکې د غم چا ذکر کړ کله چې سینه باندې لاس کې د مانځکې خوف اثر ذکر کې چې به تر قول د اوله هغه سپته لګي وان هر مشهورون دی چې قرباني کوا نو اشاره دیتر چه خپل بدن او خپل مال اگه دا اللہ دا پارا قربان کا فصل لی ربی که ونحر فسمونس کوا د خپل رب دا پارا او قربانی کوا دا شکریه ده د دغلوی اینوام چتا دا در کردی علکو سر ان نشان اکه هو الابتر یقنن دشمن سطابا اگه وی بینام و نشان ابتر اگه سارویتو ویچ داگه لکه پری کلشوی دا غی ظالمان ورابل اسلام تنه نسبت کو چردا اولاد نشته بس دې بعد تاریخ بیا بیا سوکنی نمن به سوکنا دي الله رب العزت چ کول نو غلې دم روحاني اولاد ورکو چې تر قیامت د pore دا غنوم ډیر په عزت تخلي او دا سنتو سر ماتيو قربان کی ځان او کمه خلقو ته دا الزام لگاو او غلط نسبت کو نه غي تباہ اگه ابتر شو ده اگه رسو پاتنشو رستو نیچا تا پاسو که میری دیر پا باد سره نگوره عبادت بزماد پارستا بدا نیوی کمالی نیاو با در کمک آسار او بل کم دشمن باده ابتر چنون با پاتنشی او طبا بر باد بشی صورت الكافرون نزول کے پس ده صورت الماعون مخ که صورت که د نجات د بار اصول ذکر شو نو دین صورت کې نوقاتع ذکر کوي سجدا شر د شمنه احکار او اعلان وکا چې زموسته بالکل جدايده اې حالت کې مونږ یوځه کې ده نشو دغه شان مخ کې صورت کې وې فصلی لربک دغه خپل رب عبادت کو نو دلته اعلانو کا او کافر دینو لکم دینوکم ولیه دین چ ساسو خپل کار دے زما خپل جنده زباغه کوم چې هغه دره عبادت ته او دعاوته سورۃ کے داو ذکر کی, کی ال عن اعدا الا الله د الله د دشمنانو نه جدا کېدل دین ناس تپاسته او تعلقات سبب کل ختمی بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون و یا ایه کافرانو لا اعبد ما تعبدون ذا عبادهنكم ذا سوى ذا سوى ولا انتم عابدون ما اعبد اولن تاسوا عباده كونكم ذا غذا جزى عبادتكم ولا انا اعبد ما عبدتم اولن زور عباده كونكم ذا سوى تاسوا عبادتكم تاسوا وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَنَا تَعصَو عبادت كونكيه ده غزات جزئی عبادت كون ده اعلان ده مقاطعه كافران براتلو نبيل اسلام تهوه جمونگا روغه کون صلخ بتزمونگا ده اله عبادت كونه ده مونگا ده اله عبادت كونه وقل بمونگا استاد اله عبادت كونه نزخ استاد بهم نخبه کیگي نستا کار بهم پوره مشن بری کونه او مونږ وو مطلب داره لري چې تاسو نه پاتې کیږو نو ته خپل خبره پرې را اته چې سوي نه آوه شان غونشي کې دي زکه مونږ هم خپل نه پریزو ته نه تیار نو صلح هوگو دا صلح نه کیږي دا چې دنیا کې کم بادشاہ کولا چې د ان دواره د مسلمانانو لپاره یو دین جوړاو نه غو ته وبا بربچ اکامیاب شو نه پاتې کیږي د دېロンبه بنیت کاټر وي خيغه نو قران ودا اعلان کی چې وای ورته لا اعبد ما تعبدون د دې دا څلور جملې لري څلور دو اول او دو بیا وګوره حکمتونه دې پکې لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ز عبادت نکوم دا غاسو چې تاسو عبادت کوی او تاسو عبادت نه عبادت کی نه کوی عبادت کوون کینی ادا غاسو چې عبادت کوما نو یو قال درې چې په دا حال نفی وشوا چې دی سره سرده دا, دا سنکوما او رستو چوی ولا انا عابدن ما اعبدتم نو دیکی ده استقبال نفی که چی راتلون کې وقت که امو ذکوری رستاسو رو دی علیه و عبادت نکو انا بتاسو که او, او دویم قول دا دی لا اعبدو ما تعبدون چی دیکی نفی دا دا حال او ده استقبال دوارو وزاره ری کلا نو سع عبادت کوم نو پراتلون کی وقت که اور است جملو کہ چوي ولا انا عابد ما عبدتم نو دې کنا فر دمازي نو معنا بداسي چې نه زوس عبادت کوم داغه ته تاسو یې کوي نه پراتلونکي وخت کې انا تاسو کوم کې داغه ذات عبادت جوړي کوم نه پتیر زمانہ کې چکل ما نبوت نو حاصل او تاسو باغه د ور کوم لګيا کوي لګي الله نو ما په هغه د ور کوم ما عبادتوم ده مازه سره باغې دلاله <تصفح> کوي چې کوم وخت کې تاسو عبادتونه کول نو ما هغه د ورکوم غوړ د شرک کار نه عبادت ملي لیکل <تصفح> نو اوس نو بو وتره راغله دلایرهالو زمانه د تاسو کاوي نو د دروالو زمانو هغه کې نه به وکړه چې دې زمانه بده شرک خبره نه کیږي <تصفح> اوازه شانتې مل قوالداري چې په اولو آیاتونو کې ما موصوله لري نالیکې شارندګې مان آتا را جزو عبادت نه کوم دا هغه ذات دا هغه سوچ چې تاسو عبادت کوی چې تاسو هغه مجعول معبودان مصنوع. دي مصنوعه ان تاسو عبادت کوون کې دا هغه ذاتو چې عبادت کوم چې الله دې اورستو آیاتونو کې ما مصدريه دې اشاره به کې طریقې ته چې زمما طریقې د عبادت هغه استادونه جدا ده ولا انا عابد ما نزا عبادت کوونکی ما داغه سو چې تاسو عبادت کوئ په هغه طریقا ولا انتم عابدون ما اعبده اون تاسو كمي عبادت کوونکی په هغه طریقا چې په عبادت تاسو هغه کومي طریقې د عبادت اختیار کړې ده او دا د ځان نه جوړې کړې په هغه بل قد اخترعتم شيئا من تلقا ين فزكم ابن کثیر دا څه وړه خپل ځان د تر په اړخ نه او طریقوړه کړل دا بدعتوم رهيستري نو زه په هغه طریقو باندې عبادت نکوم نو طریقې هم جدا جدا کړل بل دا چې دې کی اشاره دا چول او یاتون کې مشرکان د وې ماته بدون چتازه عبادت کوي د مزارع څخه او عبادت تم کې مازدا وې اشاره دې تر چې دې مشرکانو کې خپل هم څه مستقل مزاجی نیشتا کله د یو عبادت کوا کلا دا بل اله عبادت کوا مخکې د یو کو واسه بل راتین کلی سنگا چه دا اندوستان پا ملک کی اندوستان کی کنا افسر زکر کئی چه دا آلی ها عبادت کی گئی دا دیو تاغانی جو کل دیو تعظیم کوي نو پا اگر مشرکان هن دا حالو چی یو زیخو او یو اله خداقی نو دا هر مشترک انسان چاگت ایو ذات نا کوشو دا دا آلی ہو بیا پتن لگی نور در حکمتون دي فکر ابن قیم رحمه اللہ سے کرکل دی حفل کتاب کې لکم دینو کم ولی دین ستاسو دپارا دین دے ستاسو چتاسو دنو آئے ایمان بخاری سے کرکلو چمرات تے کپر دے ستاسو کپر ولی دین ازما دپارا زما دین دے چاگت دین اسلام دے دین توحید ترجمة <تصفيق> الشعف والاويل لكم شرقكم ولية توحيد ستاسو دا پارا ستاسو شرق دي ازماء دا پار ازماء توحيد دي دين ماانا يتوحيد کروا اصل كي دينيو خوية حضب كلا سورة شورو پداسي نوم سرشه وكنا يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون دا سورة صحابيو ايمان نبي عليه الصلاة والسلام طويه علمني شيئا اقوله عندما نامي سره توخه چې خوب پواخ کې وای موجوده کې غم کله نوبينا سلام ورتو اذا اخذت مزجاك من الليل ترى کله چې ترش په بسترې ته او د کیږي نو قل يا ايها الكافرون وایه فانها برائه من الشرك زک دې کې برااعت د شرک نه اعلان ده د بزارې هغه خلق ته چې د شرک کارونه کوي اډره شان پاکي رد دي بدعات و رسومات و او رسومات مسلمان لړ دې په کار چ په دا کې کلک شي او ځزان لوخو مال ضایع کی سورۃ النصر نزول کې پس د سورۃ التوبه نه مخ کې یو قسم jihad ذکر شو چې هغه مقاتعه او دشمن سره دوی سورۃ کې بشارت ذکر کړي په فتح سره او مخ یوی ولی دین لماخ پل دین نو دی نو دیر سورۃ کے بجائے دین خلاصہ ذکر کی فسبح بہ حمد ربک واستغفر داود دا سورۃ البشارت للمؤمنین مؤمنانو د پاره بشارت سورۃ کے انعامات دی او دغی د شکر یہ د پاره اوامر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح كلاك <سؤالك> راشي امداد الله او راشي فتحا و رأيت الناس يدخلون اووينتو دا خلقو چه داخلیگي في دين الله افواجا پا دين دا الله كردل دلی خلق برامات شه راضي با يا اغواخو چه دا اسلام لنبی لنبی دورو نو یاوی وطن دود وطن دست برات لد يا رستو پا جتو اپا دل دلو, دلو جوخ در جوخparatل او اسلام به قبلو دغه ډیر د خوشاله وخت او نبی عليه الصلاه والسلام ویلو یو حدیث کې صحابي ماته ورېدل چې خلق بدین کې داخلي ګمو او یو وخت بد از رج چې بیا به دل دلو زیوم او د دور د فتنو چې څور شي او سو شیاګان وګیرا ابي دینه توولي نو دا غل خبره ده کنه او په دا غدار کې باغ غوربای چې خلکو کوم نقصانات په دین کې ټیډی د خپل طرف نه نو اری اسلا با